انرجئ بسم الله الرحمن الرحيم وهما مخلوقتان موجودتان غرز دائمه رحمه الله عليه لدايمه اغه مختصر دو غرز ديم او ول غرض دمات رحمت اللهله غزی کر کووي یو بله ممسله اختلاافه ل معقدتو د اهې سنت جمعات نه دویمد زی کر کووي تفس ل پاارهدي دا ې کر سی جنت او جهنم دا اندکی موجودی او کدا د مخکنه موجود دی نو دی مسلی که یو قول د دی او دا دویم قول په دی د دی احل سنت والجماعات دا رای دی احل سنت والجماعات دا دا اغیای جنت جهنم دا مخینا موجود دی او را دی معتزیلو دادا چه نادا با اینده که موجودیگی لو سفوری لانده موجود سوی. دلیل لپاره پارده اهل سنت والجماعت سراغلی ده. نومگا یایو يو چه یوخو اغا واقعا دی آدم او دی بی بی حوا ده. چه ادم علیه سلات و سلام او بی بی حوا اغا جنتونو کی و سیده له. د اغه معمولې لغزش په بنیاټ باندې الله تعالی د جنت او نارو وایستل نو که جنت او جهنم وای جنت موجود نه وای نو دوی به له تاثر نه څنګه کړیو خو چې دوی الته وسېدلې د معلوماته د جنت د مخکنه موجود ده او دوی همداده د قران کریم <clears throat> قران کریم ویل دی اوئدت للمستقین د جنت متعلق بیان کړی دا چې تیار کړی شوی دا مؤمنان مؤمنانو لره د جهنم متعلق ویل دی اوئدت للكافرین لمخنه تیار شوی دا لپاره دی کافرانو په سیغې د مازی سره کته یې چې دلته دی مازی په ماناد مزاری وی نوضمات چې سیرورت مجاز لره د هلته کېدلی چې کله حقیقت حقیقت متاز ضرره یا حقیقت حقیقت مت سره یا حقیقت حقیقت ماجوه وي دلته خو په د دررو احتمالاتو کې یو هم نه د ضرورت سرهغلی دا چې ته دلته ماض په معنا د مزارې بنداخلی نو خبره داس ولاته مازي په خپل معنا بند ده او خپل معنا د ماضی دلالت کوي په دې بندي چې جنت هم د مخکې نه موجود ده او دا رنګه جهنم هم د مخکې نه موجود ده نو خبره ثابته سه ولاته خبره ثابته سه ولاته جنت او جهنم ده د مخکې نه موجود دي دانه چې هغه بو رسه موجوديږي معتزلیان یی سنا نا جنت او جهنم هغه هغه په پایند کې موجودیږي دلیل دی د دې لپاره چې وې دلیل دی د دې لپاره دا د قرآن کریم یی تلکد دارل اخرت او نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فساد الا یی دغه دا دار اخرت چې جنت ده دا مګه تیار وو ګرځوي چا چاره لپاره اغا په منځکه کې اراده دي تکبر نه لري اغا په منځکه کې اراده دي فساد و دي ظلم نه لري نو دلته نجعلوا راغلله صيغه دي مزاري راغلله چې موږ تیارو دي لره موږ ګرځو دي لره معلومه سواله چې دا اغا د مسکه نه موجود ندي ولیک موجود وينو الله ولدا ویل چې حال للذین په دې خبره باندې پوښښو نو تاسو باید د دې نه جواب وکه حاصل د دا. دادم حاصل د جو او دویم دلیل دوی دا ذکر کړای دا دویم دلیل دوی دا ذکر کړای دا عقلي دلیل ویل دا په نمند قياسي استثناي رفع سره دوی ویل دي چې جنت او جهنم دا موجود وي نو نو ج ج موج وي لما جاذا حالاق و كل الج لكن تعالباتفل المقدمما مثل duy ت ج ج نsta و ج جنم و ج مووج وي نو لما جاذا حال او كل لكن تعالباتل ف المقدمما مثلهُ دو دلویل دا س ك چېته نو بیا به هلاک نو راغلی په میو دې دې بندې طالباتل مقدمه مثله وجد بوتلانو تالخو ظاهر ده ځکه الله یای چې کل شو شاین حالکن الا وجهه هرڅ بندې به هلاک رازی سیوال ذات دیاری تعالی نا معلومه ده دغه میوی بم یو ختمیږي او کدا د مخ کې نه موجوده وي په دې به هلاک ولې نو راغلی وجه د زکا ځکخوررانې کریم ویللی دي او کولو ها دایم د هغهه میوی به همهیشه د پارهوي په د بندې به حالاک نه راځ نوله دی, پا دی نه نو سابت جنت مخکې نه موجود نه ده دا بانده با کې مووجدیږي زکا که موجود سی نو په موجوده شيیان نو بندې خو الله تعالی پ س و خللا چې دا بټول حالاق کېږي نو بیا به دې میویم حالاقې سی حالان کې د قرآحالان کې د جنت په دمیو موضوع اړوند قرآني کریم بیان او تفصیل کړه دا چې اوکول هدا دائمه په دې باندې به ختمواله ناراضي هميشه د پاره بووي دویم دلیل معتزلو ویلې په نه مدې قياسي استثناي رفع سره نو به له دا موجود ندالم کنه وا الا لما جاز اهلاكه او کل هلاک لكنه طالباتل فالمقدمه مثله وجده ملازمه دا لازم لازمه چې بیا با هغه حلاق پا میوو دده نراته و زکا قرآن کرم ده جنت سفت دا کرده دا سه و کلو ها دایم دده میوی با همیشه وی پا ده با فنان رازی او وجده بطلان و تالی تالی و لی باطل ده دا, دا میوو بنده حلاق و لی رازی او دوام ولې لی نپاده کی گیوه قول الله عز وجل جل قرآن کرم الله و لی دی کلو شئین حاله اله وجهه هرڅ باندې به هلاك راځي سیواله زاد يا الله تعالی نو اوس معلومه دا سوالات جنت موجود نه ده خو سی یو موجود سی نو بیا به هغه د دې میوې همیشه د پاره وین چې قول دی الله تعالی سی سی او كل هدا او دا رنګه هغه د بل قول دی الله تعالی بم سی سی چې کلو شين حاليكون ځکه هلاك هغه په دې اوس موجوده شیا نو بند مراده نو هغه خو روز ته موجود سي هغه خو لدينه خارج ده نو له ها زاد نو او ايتين او کوم بين کې به تطبیق امراسي معلومه سوالات جنت او جهنم دا موجود ندي دا به قيامت کې موجوده دي د چا ویل okay. تاسو به له دلیل دی ماته zelo جواب نو به ايت اول تاسو ايات پيش کړو دو پ ايات کوم دا ویلو چې تلک دارو اخرته نه جعلها نو مکه دا مساله صرفو کې زده کړل دا چې لکه څنګه چې مزاره. مضارع اغا د استقبل لپاره راځي نو دا رنګه فعل مضارع اغا د حالیت لپاره راځي نو معنی دا ده چې الله په عزل کې ویلي دی تلک دارل اخرتو نجعلها دا موږ حالان ګرځو د څه لپاره د مؤمنانو متقینانو لپاره نو دا خو د موږ لپاره دلیل دا دا خو د تاسو لپاره دلیل نه ده نو چکه احتمال هغه پدې کې د حالیت پیدا نو اذا ج الاحتمال بتل ل استدلاله دغه آیت مبارکات د استقبالیت دفاره د دوی دفاره مستدل و نه ګرځیدو علاوله دینه داده چې موږ یو آیت مبارکه پیش کړ او عدت للمتقین او عدت للكافرین دې دلالت په څوبند کې او په زمانه د ماضي بندې چې مخکې نه موجود دی او تا ایت را وله چې دا دلالت داد لالت کې په مضاریه باندې زدا به با آینده کې موجوديږي لدی نه مګمانه د استقباله خلو نو مګایو چې دا یو آیات دا معارض سره د بل آیات سره نه دته دلیل قابلیت استدلال ده نه دما دلیل هغه قابلیت استدلال ده ځکه مثلا معلومه ده اذا تعارض تساقطه نو د تعارض دیو جنا دواړه ختم شول یوم قابلیت استدلال و نه ګرځید فبکیه واقعت ادم سالمتن نو هغه د استدلال لپاره واقعت ادم علی سلام او د استوګنه د ادم علی سلام سالمه پاتې شولې لایګه سره هیڅ شی معارض نه راغلي د آیت او هغه آیت د دې په مابین کې تعارض راغلی نو ایزاتعارضان نو د څه قوت معنا درته د تا استدلال د آیت نشي کیږي او نو د ما استدلال د نه د ټیک شولا و خبر ا د ا دات څخه یو مخ بل دلیل ذکر کړی وو چې اغه استوک نه دی ادم عليه السلام واقعات ادم عليه السلام په یغه بندېش ښکالسته اا صاحبانو نه یغه دلالت په څه بندې کاوم چې د مخ کې نه موجود دی نو معلومه سه نه چې جنت او جهنم د مخ کې نه موجود دی د دوی دغه دلیل باطل دلیل دو ده دو طریقو بندره دراغې ترڅو حقیقت پوي شو چې نجعلولک څنګه څه ده استقبال دی لپاره راځین او هاذل قياسه یحال دی لپاره راځین نو یزا جاله احتمال ا بطل الاستدلال دی دی استدلال سیسه بوخه پیدا لکن او دی موږ اوعدته د یو کې دی بل احتمال احتمالسته کته ژوند په یغه احتمال راغله دا ماضی په معنا د مضاریو دیغه جواب مخ کې موږ وکه چې ماضی چې اداه مضاری ته نقل کيه دای معنا مجازي ده او سیرورت اله المجاز کله کې درئسی و په دې ډول، نو مثلا ځکه کړه اصول شاسین. په نو حاصل دا ده چې اصول کده مثلا موږ زده کړه چې د درې شیا نی سیر ورو په مجاسنه کې یودل ته او دویمه خبره دا ده چې کته ما ته دا خبره کوي چې بیا دغه عقلي دلیل مې ویلای دا چې کدا جنت او جهنم وای نو په دې باندې به هلاک نه راته. نو زموږه د دې نو په مابین کې لسر تنافس ستنه. یو اکی الله ویلي او کله ها دایمه بلکې الله ویلي كل شي نهاله کونه نو د هلاکه او د دوام په مابین کې هیڅ مناپاتم نهسته دوام د دې میوې د دی دوي او دا رنګ په یوه باندې د راغلی راغلي ځکه هلاک ته ته ویل کېږي چې یو شی خراب سي نه فینوزي هلاک ته ته ویل کېږي لکه عربو کې مشهور اده د عرف ده چې کله ټی کله خراب سي اغه د خوراک نه نو د ایه هلاکه تعام برباس دا اوس هغه د خوراک نه وته لاله وو په دې ده حالات او د دوام په مابین کې څه تنافي نهسته حالات د مرغلې وی معنا هغه مې وی د خرابې سی وی هغه د قابل د نفعي نه او دا رنګ دایمي دي وې دم او حالات ديمي نو د دوام سره خدای حالات منافي نه ده ځکه حالات څه ویلې کېږي یع شي یو شی قابل د نفعي و د فائدې نه وځي لکه دلیل ماور پیش چې عرب دا د چې کله چې کله او هغه قابل نهدي خوراک وي عرب بیا عربسی خلکه دو پولی که نه او دوه مدا ده چې حالاک دا مواف ل دوواام سره نه ده ځکه د دووام خو دا معانه ده که نه چې اوسپ جننت کې د مړی ونه ده د دغه یوه دا نه نی وللی ده دا به دا موي پهې بندې به کتاب نه را چې په دې انتقال نه راځي بیا غو معنی دا شو چې نه به شو خوري او نه به شو کور دی کیږي دا مطلب خو نه ده کنه دا غا مطلب یې دا دوام دا مطلب دا چې کله اګه یو منه ختمیږي په ځای به بلن راځي چې اګه ختمیږي په ځای به بلن راځي وکولو ها دائم نو او ش الله تعالی ویله كل شی نه حال نو د هلاک معنی دا وی چې دا موجوده شمر میوي ټوله د ختمې شي په ځای به دي نو روان سي نو دوامم راغی هم او حالات کم راغې نو حالات او دوام د دې په مابین کې څه تنافس ته ټول تدلای کنه د هیڅ جواب یو که دوه تعبیرې مو کړې چې د حالات او دوام په مابین کې هیڅ منافات نشته آیاتې نو کې تطبیق موجود ده ته دا خبرې مکوه چې کچیر ته مخکنه موجود وای نو بیا به تطبیق په مابین د آیاتې نو کړانې زه همستم ځکه حالات په معنا د عدم نفع سره ده چې یو شی دسي حتی ورسیږي ځګه دې فائدې نه ووزی ته ته حالات ویلې کیږي نو اگر مې ویډه په وونو کې موجوديمي زنهفه نه د څه معنی وته نو حالات مراغی او دارنګ دوام مراغی او دویمه ددا چې دوان خدامه نه ده کنه چې دا کوم یو مې و موجوده ده په دې به اګه انقطاع نه راځي دا به ختمیږي نه همیشه دې لپاره وبز دغه یووي ځکه کدا معنی شي نو بیا کې جنتانو دې لپاره هیڅ فائدې نه رانغله بلکه معنی یاده دا چې دی دوام مطلب دارا چې دای وختمیږي بلب دیغه په ځای راځي هغه وختمیږي دیغه په ځای وبلا راځي نو دغه څه په دغه معنی باندې چې انقتا یو ر ثابت څه د هلاک سره معنی نه ده الله تعالی ویل کل شاین هالکن هر څه باندې هلاک راځي هلاکیدل کایله نو دا دم هلاکتون کیدا موجوده مې وی د ټوله وختمیږي او جیئ ببدلها دغه اسمارو کو بدل کړي نو ر مې وی راځي نو دلامم راغی اذا رنگ هلا کم راغی نو لہذا یی ایتینو په ما بین کې تدبیق نشتا نو عقلی دلیل دا هم باطله یتاس نقلی دلیل دا هم باطله نو قول د اهلی سنته والجماعت کسرهم الله دا حق قول دا او قول د معتزله و دا مرجوح او مردود قول دا تاسو په دې خبره پوهیږئ یوآ دو دوه مدارا شکل د دې اهل اغا موجود څه جنتیان الله تعالی جنت تبوتله جهنميان الله تعالی جهنم تبوتله نو اوس دوی دی لپاره به التا دوی به التا همیشه ویو کنه مساله د اده دوی به همیشوي دوی به همیشوي نو د همیشه والی معنی دا ده چې په دوی باندې به ادم مستمر ناراضي ادم مستمر چې هميشه په دوی باندې بیا نستهاله راسي ذکر ادوار متالح الله تالا خالدن فيها ابدا وليدا او کته یاته الله تالا خویل چکل شین هالوکن لا وجه هر سبند بهلاک رازی نو جنتیان چه جنت تزی کلیلی دی جهنمیان چه جهنم تت کلیلی دی نو په یو بند به هلاک نرازی نو مګه ییو چه هلاک و هلاک او عدم دوام اغه عبارت لدینا چه عدم مستمر روی نو کی ولاحظه قدره هلاک فدوی بند لاغی اغه عدم مستمر سره منافی ندا دغه <متحدث> ځله نو دواممدا او دا رنگه حالات نو لهدازه په دې آیتونو کې څه تنافي نه دراغلي جوه مې اودی ته خله زهاب کړای نه نه دا به باکه نه وي څه زمانہ به بیا به اگر اوزي خدای یې چې قول مخالفن للكتاب وسنه د دې قران نه هم مخالف ده د سنت نه هم مخالف ده د اجماع هم مخالف ده چې ذمر مرذوب باطل قول ده نو د د په اړه شبهه قدرم نه پیدا کی فضلن انا حجتنا دې دوی دې فارا خدایلی نه کوي دا ټول لري خبره ده په بلې مسالې کې په بلې مسالې باندې ګناه ایمان نه باشي کنه مسله سبا او کوه کبیره چاته وي په کې وښول دي یو قول پدې کې دی عبد عمر رضی الله عنه اغه یې نشیان ګناه ده د خدای سره شریک قتل د نفس په ناحقه یو مسلمان په ناجایزه قتلول دوا او دریم تهمت مت په پا پاک دامن اخزي بندې په پا پاک دامن سړي بندې زنا کول د کفارو سره د جنگ په وخت کې د جنگ نه تېخت کول سحر جادو او د یتیم م... مال خړل او د مور او فلار نه پرمانه چې مسلمانان وي او په حرم کې ګناه کوله ابو هريره رضی الله عنه یې چلوستي نه خو دغدي او یو د سود خړلله علي رضي الله عنه ياي جنا اغا دولستي لستغه مخکې مذکوره یو غلا او بل شرب الخمره او بل قوالدار جنا اهر هغه غنا چې په فساد کې د دوغو غنا هونه پشان بندوي هغه کبیره ده په پهدلې او بل قوالدارا جنا اهر وړ غنا چې په یو سړی مداومت کې دا کبیره ده او هر کبیره غونه چې د یغه نه با دا سرحره ده پولی سانه طرقه ده وړهګنادي خوړی مدامت په کوي دا کابیره ده او کابیره غونه دي خوړی چې تووبور نهبااسې دا سرره ده او بل قول دا دا چې نه دا اضافی نو منونه دي هره یوهګونه چې په جورم کې د یغ نه لګور زیات نو ده په نسبت سره سر دېته کبیره ده او په نسبت سره اغبلته چې هغه دېنه لوی وي بیا یې ته صغيره ده نو صغيره او کبیره ده اضافه اسمادي ف هر یو کې نسبت اله غیر مطلوب ده نو دې دې نسبت کتحسانيته اخله فهي کبیرهه او کنسبته فوقانيته اخله فهي فوقه به ده او بل خبر ده ده بل کولداده ثنا اثر کې کبیره مطلقه هغه تفضل ته موږ کبیره ذکر کړې ده مراد لدینه غیر کفر ده نو وو قوله په دې کې ذکر کړ چې کبيرات څه ته ویل کېږي او وهما ای الجنه و النار مخلوقاتان الان جنته پیداسوی دي, دي موجوده 탄ه چې مخلوق دی پیداسوی دي خو موجوده دي کنه نو د موجوده 탄 دې حدیث پر ویل دا تاکید د کنه صاحب تکریر نو تاکید نو دغه تکرارې کولای دا لپاره دی چې تاکید وزعما اکثر المعتزله تعقیدات اکثر المعتزله ودا دا انهما انما تخلقان یوم الجزاء دا په قیامت کې پیدا کیږي ولنا دلیل لپاره دغه قصه ادم او حوا هغه واقعات ادم او د حوا او د استقنه د دوی د په جنت کې ولایه اوه فی ادمهما او هغه ایتنا هغه ظاهر دی او بدیهی دی په تیاری دی دوی دا چې دغه مخینه تیار کړی سوی دی لکه عده ازلا ضرورت فی العدول کتی ادار فی معنا ده مزارے صحیح کنا ازلا ضرورت فی العدول ذکا ضرورت نظر اغلی پگرځیدلو کی لظاهر ول معنا حقیقی نا معنا مجازتا ذکا معنا مجازت سره گرځی کله چې کله اغدره عمر موجود وي عدل تفا اغدره عمر وک یوم نستا فین اورزک دد سره د موارزه موارزه کی موارزه څه ته ویل کیږي مسلمان مشوبت کی تاسیس ذکر اقامه الدليل على خلاف ما اقام به ال... خصم من جانب مګه یو دلیل په یو دعوی باندې پیش کړي چې هغه په معذریت دلالت کاوه دوی په دغه دعوی باندې خلاف یو دليل راوړ چې هغه په معذریت دلالت وکړي معكم معارضاي په کوم سره وکړه فینو ورزان وکشته معارضاي وکړه په مسل ده کوله د الله تعالی سره تل ک دار الاخره نجعلها للذین دغه دار الاخرته مګر ځو هغه کسانو لره لا یریدون علوا فی الارض غیر اراده نه لریده تکبر لره حقنه ومنځکه کې ولا فساد او نه ظلم قلنا نو مګر جواب دا کوي يحتمل الحال احتمال لحالیت لري او د استمرار لري صاحبه نو اذا جاء الاحتمال ولاو سلم ما ک بیا امنو چې ور زده دیغه معارض ده نو مساله خو ظاهره ده کنه چې اذا تعارضه نو دتا دلیل قابل استدلال څه نه د ما دلیل قابل په دې ځون دلیل نسمتې مانیزه او د ما شبل موجود ده چې هغه واقعات ادم عليه السلام دا هغه په څه دلالت کوي چې دماغ کې نه موجود دي نو معلومه شول چې د دماغ نه ولو لما که بیا او منما چې وررز دا مععاز دا فاقستو دمو قدي دمال اسلام طبغ سالمت نه غ باقی دا ساللیله معهزنا قالو دوویللي دي قالو دویویللي دي اوقللم لوکانته موج تیل الآن کو اوس مجو لمااجزه حالکوکل جننانو بیا به حالاک دا مقدم لكن الله ز مباتونغ تعلي پو او لقوله تعالى ده دليل د ملازميه دا. او بیا لقوله تعالى كل شيء هالك كنت دليل ده بطلان تعاليدا قياس خفوي شوكن قياس بناء ده پنه مده قياسي استثنائي رفعي سلا نو دو اغټول مقدمات ذکر كړي مقدمه م ذکر ده تعاليم ذکر ده وجه د ملازميون ده او وجه ده بطلان ده لما جاز هلاك كل الجنات انه بو جائز سوې هلاك بهغه مې وودي جنت لقوله تعالى زك الله ولدي وكلها دائم خراق دي هميشه دلکن لازمه باطل طالبات الذا لقوله تعالى زك الله ولدي كل شي هالك إلا وجهه فكذل ما الزومون دانغه اغه مقدمم باطله چې اګه دوام لا موجود وله او دوام لپاره د میو د جنته قلنا د یلاخفه فانه لا يمكن خفیدنا خفینا د ففنا استفدیک انه لا يمكن ممكن د دوام دی او کول د جنت بعینه هې چې دغه یو مې واد کنه دا, دا بختمی کنه دا مطلب خنه د کنه وانما المراد بلک مقصود د دوام به انه دوام په دې سره د اضافه منه شیونه چې کله یو ختمیږي جيه به بدله دی دیغه کې بل راول لکیږي وها ذا لا نا في الحلا لحته نه دا مناف نه دهله اغ حالاک سره چاغ یو سات قدروي على ان الحلاه حالول دی نه بل جواب کوو چې حالاک مست فنا ل نه ده بل فيخروج بلک حالاک دی ته کېږي یو شي خارجتي ل به ن لف ولو سلي ما که بیا اومنوفهجوزو جایي ده يكون المراون چې مخشد داوي ان كل ممکن نه چې هر ممکن چې پهنسبت سره زاد دواجب ته دا حالکۃ الذات باطلۃ الهویۃ ممکن دی محتاج ده کنه نو چې ممکن په نسبت سره واجب ته واخلی. نو دی په نسبت سره واجب ته هغه حالکۃ الذات یی باطلۃ الهویۃ نو حقیقت حقیقت ده نو حالات په دغه معنی باندې ده په فوائد و و اي فيجوز ولو سلم ما كدام امنوا فيجوزون جائز ان يكون المراد شويب المسوده ان كل ممكن ان هر ممکنه دا هلاك د پې ته بعد زسر په دې معنی باندې چې وجود امکاني په نسبت سره وجود واجبي ته په منزل د آدم ده باقيتان لا تفنيا يعني باقي دې په دې باندې فنانه راضي او نه اهل دې فناکيږي اي دائمتا نه اغه هميشه دي فردي لايت روا عليهما عدم مستمرون پدې بندي عادت مستمر نه راځي لې قوله تعالى ذكر الله لې په دې فرېقې نو خالدين فيها بدا و ما قيل اغتول كيجي من انهما ته لکان چ پدې بهلاک راځي ولو لحظتنا اگر کې یو او ساعت قدروي تحقيقا لقوله قوله تعالى سد الله دا قول سيسي سي كل شيء هالك الا وجهه فلا ينافي البقاء وغا منا في ندال بقا سر بهذا المعنى پدغه معنا مذکوره بندې چې بقا تهویل <سؤال> ل <سؤال> کېږ هغهه دوان <سؤال> ته چې په یغه بندې آدمې مشتیر نه راجي مکه یو ساعت قدر راې غدي سرموناپ نه ده نو حالاولله دی نه داله ان کاه واعرف ته چې تا پیز دله هولا د لا تهفللا چې په دی ې مبارکهې دلا په فنا نه د راغلی نو په فنا د لالت ل مذ خبر بنده کوسی و زهبه الجحيميه جحيم و زهب كيده الى انهما ده خبر لراته أهل ددوارو ده بفناكي وي نه جنتو نه جهنم جهنم ده بفناكي وي فنيا اهلهما اهل بين فناكي وهو قول المخالفون ددسي و قول دسي مخالف دلك حساب الله او لسنه رسول الله او اجماع د و متن و ليس عليه شبهتنا و شبهه قدرم نپيدا كوي فضل نان حجت ن زيادتي لدين سدا دليل و قد اختلفت الروايات فيها गुनाय کبیره په دې کې روایت مختلف راغلي د ابن عبدالله ابن عمر نن خولی ان هافصه بنت زدان دانی دي شرک بالله د خدای سره شریک جوړول دی یو مسلمان پنا حقیقت لول وقصل محسنته او په پاک دامه نه خزه بندې تهمت لګول وزنا زنا کول ول فرار و ان دی جنته تخت کول وسحر و جادو کول او اكل مال اليتیمه دی ام یتیمان مال خول او حقوق الوالدین نه فرمان دی مور فلار چې مسلمانان او گناہ کول په حرم کې ابو هريره سي بي مدغه دی یو بل مرسرده اکل او ریبا چاغه سود خړل دي وزاده علی او عادسی به ثلاث دغه دی دو نور مرسرده یو سرقده او بل اغه شربل خمر ده او چاویل ویل دي کله ما کانا هر هغه ګناه مقصدته چې خرابای او فسادې په شان د فساد دي امور مزګوره وی یا لدینم زیاتوینه دای ګنای کبیره ده او بل قول دا دا نه ګنای کبیره دي ته ویل چې د شریعه پیغه بندي وړي درغلې وی کله ما توعد علیه الشارع چې هر هغه ګنا چې پیغه بندي وړي شریعه ذکر کړي ویې به او چا ویلې دي ان كل معصيه هر غنا اصر عليه دردو شي پیغمبر دې بندي بندي بند اسرار کوي نو دا کبیره ده او كلما استغفر عنها او دې کومينات استغفار غړيفه هي صغيره نو صغير دا صغيره ده وقار صاحب الكفاءه صاحب الكفاءه والحق انهما اسمان ازافيان اغه یي چې دا دوه ازافين ومن دي لا یورفانې به ذاتي هما ذات تعریف نكيږي نو چې نسبتې فوق تواخر نو دا صغيره ده او کني نسبتې د معدون تواخر کبیره خو مطلقه کبیره عبارت د لو کو فرنایز العظم با اکبر منه ذکلدینه پورته لو غنا نستا وبالجمله خلاصه د کلام دادا چې دلته چدي مساله بیانوي او کبیره ذکر کړي ده التي هي غیر الكفر اوس مساله څه ده په دې سره سلا د نه